Du snart ska lämna stan. Behöver tid att tänka och andas ut. en storm. Ja, vi sitter där igen. Ja, Det är onsdag. Kan det vara avsnitt 373? Jag får mig att du sa när vi var på topping hemma pär att det var 371. Jag tror att det var 72. Jag ska säga. Jag har lagt in bilden då, Ja, du har. Äh, Spänningen stiger. Ja, no, det stämmer. Du har rätt. 3.72 det här. 3.72. 3.71 var då fick vi det klart i alla fall. Ja, det känns tryggt. Uh, det. Jag kom... Dagens ämne. Dagens ämne. Äh, äh, popart. Jag, jag tänkte bara... Jag, jag ska börja med... Jag, jag kom på jag, jag ska citera en Bröderna-låt bara i början. Mm. Det var ingenting med popart att göra. Men det dök bara upp i huvudet. Uh, en tidig Bröderna-låt... Jag kommer in på arbetsmedlingen, försöker få ett jobb. De säger: De behöver ingen, så jag fick nobb Upp upp upp samhälle. Upp upp skit. Upp upp samhälle. Bra. Okej, okay, då kan jag ta två grejer också. Mm. En, en tråkig nyhet, och en bra nyhet. Rolig nyhet. Mm, jag har en tråkig också. Tråkig. Klaas Göran Hedersdam. Exakt. Cholade de. Eller går. 77 år. Så jag, jag såg det För det var en som hade lagt upp det på Facebook Så jag kollade på Just På den här Det, verkar, det börjar verka kärlekbanda mig mm. Det är en bra tulldukt Ja, det är jättebra Med rimor är jag som bara gillar Pang-pang Och så, så, så lyssnar de på någon symfoniorkest Jag som bara gillar dang-dang Det jag som heter Ja, det är Mycket bra citat Bröderna var mycket bra vad var det? Vad var det i frängen? Böpp, böpp, böp, jävla samhälle Böpp, böpp, böp, jävla skit Det är ja. Ja, ja, ja. Jag sjunger 14, 15, så, kanske 16-åringar Så rakt på sak Ja, ja. och så, så fångar ja, Kärnfullt ja. Ja. Men den goda, glada nyheten är att Peter Pekka Lindmark fyller åren 66 oh. Pekka, han bor väl i Piteå till och med det är jag, jag, jag vet inte hur jag kan veta det här men jag såg någon, någon film det var någon reportage som han på tv eller var någon dokumentär. Har du något bra pekar minne? Eh... Jo men alltså när du kan upp egentligen pekar Lindman. För, så, jo, jo men det... det måste väl tidigt 80-talet där det var ju samma veva som vad han, den här han som dog nu i, i Philadelphia vad heter han? Pelle Lindberg. Pelle Lindberg. Det var lite den vevan, tror jag. För Sverige. Set 70 Sverige hade haft... jag alltså eh, många stora mm. Stora eh, målvakter. Alltså om du börjar på 70-talet. Ja, jag jag, jag, vet, inte, Näst, jag ja. vet inte bra hur Kristelagdans var. Men Honken till exempel. Ja, Och sen har du Högosta. Ja. Kurt Larsson från Södertälje Ja. Pelle Lindberg, alltså hur bra var han? Hur, hur lång var Hur lång var Hilbom, Ja, nej men jag tror att eh, Han blir ju alltid bättre Efter att han har dött på något sätt Och så att, att han hade lillstrimma Och, och lite, rötter. lite rötter i Hammarby också Ja, nej men han var väl Det var väl bland de första Som liksom var given i ett NHL-lag Carl Larsson stod väl också i Winnipeg Fast då spelade vi i VH mm -hmm. Så att nej, han var väl bra men jag kommer ihåg att det var en klasskompis med mig som Ranka Pekalinmark, högre. Jag så. Alltså. han stod och var lite lugnare i målet. så. Mm. så att eh. ja, men sen, sen så kommer Pekalin Pekalinmark och sen vet jag inte om han tappar sen, sen, sen blev det lite Ladeborg. Nej, stod han i målet. Nej, vet inte han då. Hur går Ah skit Ja. <laughs> ehm Mm. Mitt bästa pecka, Lindmark, minne det att han satt och rökte i omkring snurmet. Han var så ja. han, han gillar inte, inte trän. <laughs> han, han Pribben Elker och Johan Cruyff. han ja. ja, tufft. Mm. Jo men dagens ämne ehm, Jag gillar alltid att du läser lite historik på det eh, Popkonst mm. är en konströrelse. Det är popart. Eh, en konströr som uppstod i mitten av 1950-talet i Storbritannien och i slutet av 50-talet i USA. Ja. Och jag, jag kollade lite grann på... Jag googlade upp och, och kollade stod en lista på kända enda popart-konstnärer. Mm. Och det var ju endast End en War jag kände till. Samma. Alltså jag kollade inte, men det enda jag kom på. Ja. Och jag, jag, jag skrev ut den här, det var i, i svartvitt. Och det här blev det kändaste... Den mest kända kanske och Finns beter för mig. Mm. Den här med eh, fyra likadana Marilyn Monroe ja. I svartvet har du inte ut. Ja, jag sa just det. Att det är egen. Det är perfekt. Och så på originalet <laughs> Och så skärgna de olika. De är olika färger också. Ja, det är väl. Och så sedan de här Campbell soup burkarna Mm. Det var han också. Mm. Det var han. Vi, såg, vi var ju på någon, någon utställning ja. här i Stockholm för några år sedan. Kan det vara det 15 år sedan? Nej, det här var, Nej, men... det här var fem år sedan kanske. Okej, okay, för jag var på en uh, Andy Warhol utställning för 15 år sedan typ, mm. på Moderna eller mm. tror jag och jag var på en annan ute på arkipelag. Alltså. Och där kunde man även gå in i en och ta kort. Så att det blev en sån här användare. Så jag har ju den i studion nästa gång du kommer Ja, så. vi ja. se. Sen har, jag en, Sen har vi ju bananomslaget till, till väldigt andra gånger. Ja, men det, det kanske är den första som, som jag såg utan att jag vet om att det var han. Ja. Och sen har det kommit en sån ny, nya Och den här tycker jag är väldigt bra Det är en, en på, på Våran konung Med texter Nej Jag tror faktiskt inte det <här> Nej Vad var det för något? Jag om fråga, är en fråga ja, Har Ers Majestät var jag någon gång på Poliklubb? Nej Så, så tänkte <här> nej, Nej Jag tror faktiskt inte det det är ett som talar sanning. Ja, riktigt poppart. Och, och, och kungens porrklubbs por, eh, besök. Det finns ju något kort att spekulera. Är det riktigt eller är det Photoshop? Man ser han sitter i bakgrunden i soffa på något sådär. Sådana... Ja. Nej, det, det ska Neee, jag också bara säga. Nee. Underbart. Ja. Eh, jo, och... Eh, Pop, eh, popkonsten i alla dess former Fick sitt största uppsving i USA På 60-talet Där det kom som en reaktion På det abstrakta det, här, det kan ju du förklara sig mm. På en reaktion på den abstrakta Expressionism Och eh, Som ett gensvar På vissa dadaistiska infall Oj. Vi skulle ha haft Per Sanström här han kro, brukar krossa mig i konst och kultur ja eller jag tror Per Petro hur heter det? Sonovisten ja också det blir lite han är skulle inte allmänbilda men D han dadaismen ja, dadaismen Dada. gillar, gillar inte men vad heter det mm. expressionismen gillar så är det en låt Andy Warhol är en låt av Bowie också mm -hmm. på någon platta Som jag inte kommer ihåg och det är även Dagens ämne är ju även Ett album Med, det skulle vara färg naturligtvis Ja Med Shop Boys Jaha. Som heter Pop Art En okay. samlingsplatta Ja The hits Vi får upp där på Fotografi mm. eh, Sen har det slagit mig också Om Iggy Pop och Art Garfunkel Skulle starta ett band ihop Mm så skulle det kunna heta Pop Art Ja. Mm. <laughs> bra, bra. Jag har mm. gjort några ord på på part. Vad Nej. Och säger såna här. Jag också. <laughs> Jag också faktiskt Rap mm. Tapp topp. Mm. port. trapp. Troppa. ropa. Toppar Atraws. Papper up, up Popeye. Ja, och Popeye Bra, vad var det sista? Popeye ja. mm. Popeye, säger du Jag har ju bara heter <laughs> det Nej men det ja. Jag har eh, På Popart <laughs> Blandat bokstäverna Och eh, Alltså det är helt otroligt vad man kan få fram egentligen <laughs> ja. av, av bara bokstäver jag har fram popfart. Ja, popgård. <laughs> det stämmer mm. faktiskt. Rappare. Trappa. Ja. Prosak. <laughs> Porto. Ja. Du, du tror det eller ej. Men rubisk fick jag fram också. Det var inte då. Nej, det är helt annorlunda. Jag kan säga lite som du sa vad, vad, vad, vad är det för yrke som Där de gör så här Grafisk formgivning Det, en, det som kallas den som är grafisk formgivare Givare på engelska På en tidning eller Nej. Pop art director mm -hmm. mm. Okej okay. Och så finns det ju en, en känd fiktiv eh, eh, importerar exporterar. Ja, att jag missar Odd Wendley. Pop Art Wendley. Ja ja. Att jag missar det. Och sen du har inne på honom en, en snubbe som har en ljusstämma och fyllde år den 5 november 81. Så jag kan jag säga grattis till honom också. Pop Art Garfunkel. så fyllde han år den <laughs> 5 november 1981. 81 år. Ja, jag tycker att han upp den. Jag fyller han också Men nu fyller han åt det Men det är han som sjunger, ja, den ljusig under ja det va? Ja eh, Simon Garfunkel Alltså deras stämsång är Den är bra I am a rock ja. eh, I am a rock art <laughs> Vad är det då? Sen, sen det blir det pop art, pop -art, art Han slog ihop sig med eh, Pop art vänlig tycker jag <laughs> Det är kanske min, eh, en av mina favoritkaraktärer Art Vemplay Import, export <laughs> Vad importerar de? <man? laughs> jo men när när Konstantin han skulle ha ett alibin han skulle hälsa på han skulle träffa eh, Theresa Vad heter hon? <laughs> Marissa <laughs> Mar Tomei, Tomei ja. Då träffade han ju han ju han slog ihop med, med, med Elaine mm. Och så de skulle, de skulle Så att hon skulle vara det alibit och, och då var det just så kan han kunde berätta för, för Susan mm. Eller Susie, hur hon hette Jaha, för att han träffade Just det, han träffade Marisa de var ihop med precis. Ja precis, Varför kan man kan man inte få träffa En annan bara liksom så här. Ja. Och då var det just att när Jag ska träffa en, en kille mm. Matbän, Lay, tror jag För att han sa att han hette vad, vad gör han då? Det kanske hon frågar mm. Ja men han är ex, export och import, ja Men mm. hon kom ju på det liksom för att hon frågade ja, men vad importerade och exporterade Då sa ju han någonting, mm. Och så svarade ju Elaine också och träffade henne helt annat mm. Jag tror att han... Han exporterade eller importerade tändstickor så var man... <laughs> Tändstickor tennstickor och chips var det, <laughs> Importerade tändstickor Och exporterade chips <laughs> Ja det var Men vet du hur många som heter Art i Sverige? Ja, det måste ju vara 12 72 stycken heter Män heter Art i förnamn uh -huh. Av dessa är 47 uh, Att namn och snittåldern på på som heter art är 16,4. Ja, så. Det var ungt. Ja, jag slog ju på, på mitt eget namn. Ja, och det var väl var det 33 eller 36 stycket som heter eh, 2021 med som heter döpste Stefan. Va? Mm. Så lite? Nämns så mycket tycker jag. Ja. Noll åsa. Det är <laughs> konstigt. Ja. Uh... Jo men och där var också Snittåldern på någon som heter Stefan Den var på 52, någonting ja. det är inget namn som... Mats är 75 ja, Det är jag... inget tungt namn alltså Nej ja, det kommer väl snart igen ja, jag. Men grejen är att jag, jag har haft någon som heter Mats Som barn alltså På skolan Ja mm. jag, Inte nu men jag har haft ja. det, Men jag har aldrig haft någon som heter Stefan ja. eh, Ingen... Kvinna heter Art i förnamn i Sverige mm. Och det finns även tre personer som heter Art i efternamn mm. Och eh, 2021 så var det tre barn som döptes till Art Och då är det också Art kommer från Arter Och där var det fler, var det var ju alltså över 6000 som heter Art mm. er, er, Arter ta att de som Art Garfunkel heter Lukta Arthur egentligen. Inte. Mm. Jo men det, ja men här var det julen någon som heter ja. någon som heter Art. Mm. Så där. Rimor, rimor barn. Rimor. Ja ja vi har vi har, har riddet huset och stått med dig än. Släng upp vilket där du smälts. Vi tar. Det är ungefär som här, att vi klipper till en, en pinjata-grej pinjata som man, slår man ja. bara rasar i godis. Ja. Eller tänk, tänk, du som är duktig på tennis. Mm. Jag slänger en halvruttnapelsinträng och bara slår det på volley. Bara... Kommer du ut helt skalad, fint. <laughs> tänna ja. ja, men vad... Ska vad... vi dra ett nytt? Ja, härligt. Är det min... Så Nej, jag knäller, det, det är du som bra den här gången. Det lapparna, men det är några gånger ändå. Oj! Nästa ämne. Det blir tufft. Band med mer än fem medlemmar. Mm, det är det mm. jag, Lju. Mycket bra ämne. Och som vanligt så säger jag att det här är det vi spännande. Ja. Yeah. Vi tackar för oss. Så. Tack, och hej. Tack hej!